بسم الله الرحمن الرحيم وسوفات سوفان فزاجرات زجرا فتليات ذكرا ان الهكم لوahid شري مکی صورت ده کې که شپک پاندستم نمبر پس ده سوری انعام نا نازل شوی ده او ترتیب ده سورتونو که و نمبر ده پس ده سوری یاسین نا رابطه و مناصابت د دې سورات د مخکې سورات سره پګاڼو جوهاتو باندي ده یو دا په مخکې سورات کې نفی وا د شفاعت قهري چې د الله نه سوخ زړه خلاصول نشي کولای په دې سورات کې تزرروز کرکې د چونشو مخلوقات پاد. د پارا د رد د شفاعت قهري يا مخكي سورت کې دلایل عقلي او په مساله د توحيد په دي کې دلایل نقلي ذکر کړئ دان بیا او د ملائکونو داوود ريا مخكي سورت کې عجزه د نور رسوغمي استورو نو پا دی صورت خی عیجزی کرکی در چونشو بندگانو یا مخ کی صورت ختم که پا تسبیح نو در صورت ختمی پا تحمید او تسبیح مقدمی پا تحمید زکت تسبیح تعلق ساتی در ذات سران او تحمید تعلق ساتی در سفاتو سران و ذات مقدمی پا سفاتو سورہ یٰسین مخک کا اور سورہ سوافات ای پسیشو داوت سورۃ تزرود چون شو بندگانو تزرع المستفین خلاصہ سورتا دس سورہ تری بابون دے اول باب ایت نمبر 74 سلوریا پوری دے پا دیکی اول ده پرشتو عاجیزی بیانی، بیا حالت لت ده جناتو ذکر کئی، زواجیر ده منکیرینو تا په انکار ده قرآن او د قیامت، بیا تخوی په اخروی، په براعت ده بیا زجر په انکار د توحید او د رسالت، بیا زیر تفصیلن او تخوی په اخروی، امتیازاد سورات سورات ممتاز ده دو نورو سوراتونو نا ذکر د حال د دا ملائکو دارانګي سورات ممتاز ده دو نورو سوراتونو نا پويشتو د شيطانا نو پستورو باندي دارانګي سورات ممتاز ده پر ذکر د ابراهيم عليه السلام د ذبح الولد چې بچي الاله کړه یعنی بچی دلعالو ولوی اراده کڑے وا صورت ممتاز دے پر ذکر دے الیاس علیہ السلام او صورت ممتاز دے پر ذکر دا وادے د نو شرد اللہ دان بیاو او صورت ممتاز دے په جنگلا د اتباع او د متبوعین و باندې د دی زینت و مباب شروع کئی کم چر صورت سبان بعد دو اسبابوں نو او دا بہ تر صورت المؤمنہ پوری پدے کیم دی صورت ندی سوافات سوات زمر دی, دی صورت نکے هم نفی د شفاعت قہریدہ چدا اللہ نو سو پزور خلاص ول نشی کولی او دا طرح کی سر ذکر کئی د مخکنو صورت نوں اول تزروا او عاجزید ملائکو واسوافات سوفن فزاجرات زجرا شاهدیا غا پرشتي سب تړونکو د الله په دربار کې په سب تړالو لور سره چې پرشتي سب په سب سبي حديث کي رازي رسول الله صل الله عليه وسلم صحابه او تويلي په جمعات کې داسې دایره شکل کې ناستو وې تاسو سب نه جوړه وای لکه څنګه چې پریشته د خپل رب په درکه سپونه جوړه ای نو یا رسول الله پریشته څنګه سپونه جوړه ای وې اولني سپونه مکملين وله بل سب جوړه او یو بل ته په سپونو کې نزدې نزدې ودرېږي او کینی نو دا د پرشتوم د الله په دربار کې سپونه جوړي د عبادت د पारा یا پریشتي په دې هوا کې وزري غړاولې سوافات معنی وزري غړاون کې په وزري غړاول سره او د الله د حکم په انتظاری چې کم خوابه الله مونته حکم کوي چې په منډای په سیلار شو وصوافات سوافا شاید دیگه پریشتی سب غوڑا اونکی سب جوڑا اونکی پا سب, اون سب جوڑا اولو سر فضاجرا تیزا جرا ف شاید دیگه پریشتی شدون کی وریشزو لرا پا شاڑا اولو سر یا شلون کی خلقو لرا د گنا اونکی از نپاشاڑا اولو سر یا شلون کی شیطانانو لرا د خلقو د گمراکوالو یاداسمانو نپاشاڑا اولو سر فتح لیاتِ ذکران شاہید دی آغا پرشتی لستن کی ذکران وحی لارا قرآن لارا چې قرآن لولی یا نفوس دا علیمانو چه پران بیانی اینا ایلا حکم لوحید یقیناً ایلا استاسو خامخایی کیاو ده دا جواب قسم چه دا ملائک پا دی گوائی کی چه اللہ یاو ده رب سماوات والاروزی مالک دا سمانو نو دزمکی ده و داغی ده چه پا میز ده دوارو کی ده و رب المشارق و رب دا مشرقونو ده مشرق آغی طرف توی دا کم طرف نا چنور راخی جی رب د مشرقونو دی یعنی داغی طرفونو چې د کمن انور راخيږي مشارق ذکر کونو د مغارب رب څوک دی دا غیر ابخوم الله دی اغه په قیاس کو خو ګوره عظیم کې دا ټکه درې طریقو باندې راځي کلوی ربالمشرق والمغرب د مشرق او د مغرب رب دی واحد راوړي <قلو> رب رب دو, دو مشرقون رب ده و دو مغربون لکه سورة رحمان و اللسم آیات او رب المشرق و المغرب لکه سورة مزمیلن هم آیات کلوی رب المشارق و رب المغارب لکه دلتا رب المشارق ده مشرقون رب ده او دارنگی ده مغارب رب ده نکلا جما راودي كلا تسنیه راودي او كلا واحد او مفرد راودي اصل کې توجید ادا چې جمع دا واحد راودي په اعتبار د جهته د تره چې د دې طرف ته مشريق سوی او د طرف ته سوی مغرب وي سو دا... نو دا ټول طرف مشريق دې او دا طرف مغرب دې نو یو راودي واحد تثنیه در اوری په اعتبار د سیف او د شتاء دوری نور د جدازې نه راخیږي او جدازې کې پریوزی او د جمی نور د جدازې نه راخیږي او جدازې کې پریوزی نو تثنیه اور تپدې اعتبار وایي أو, او جمع را وڑی په دی اعتبار چې او ورځ نور د جداځه نه راخیږي او جداځه کې پریوځي ولی ځکه دم په یو ورځ وڑې کیږي او په بل ورځ جمع کیږي نه بلکې دا وڑ او جمع په مزه مزه راځي نو دا نور مخامخ راځي وڑی کی نو دا چې کله جمع کیږي نورو دانور داسې زی نو جمع کیږي داسې په سیټ باندې بیاځي نو روزانه ده جدا زین انور راخیجی او روزانه تو جدا طرب بانو دوبیگی نو پیتبار ده هر ورز جدا مشرق او جدا مغرب ده دیو جنا علماء لیکی لی دی تقریبا دریس و شپیتا مشارق دي او دریس و شپیتا مغارب دی زکه جدا پکال کې ورزيد عمر دي نو رب المشارق په دې اعتبار کلا کوي دا تک دا اني تعرض نه دی دا جدا جدا حالات او کئ اشاره ای انا زیننا سما الدنيا بزینت الکواکب یقینا منخس تکړه ده اسمانز دي په خاص دستور وبانډه گوره دا یو دلیلی زکر کرب و سماوات دویم دلیلی اینا زینا سماعت دنیا بزیناتی نلکواکیب یقینان منخیستا کڑی دا اسمان نزدی پخائیس دستورو بانده اللہ پانک پا دی دنیا کې دا نزدی اسمان دیل سطوری ورکڑی معلومی گی دا چی دا نورو که سطوری بیانیشتا په دی اول اسمان که سطوری دي او داد اسمان خسن پا دی جوڑ دی و احفظ امن کلش تو دو م پیدا او حفاظت کرے دے من دے دے حفاظت دار شیطان سرکش نا دستور یو پیدا ده د اسمان حسن او ما ما دا دا محبوس محبوس دو م پیدا دا د شیطاناں نو نہ محبوس کیدل جلیباں نے شیطاناں وچ تے کی لا يسمعون ال الملائ ال اعلا نشو درے دے دا شیطاناں دوک کے حدود پار اگے مجلس اٹھا د فرشتو تا یقضا فودا من کل جانبین او وشتیش د هر طرف نام پستورو باندی وشتی کی دو خورن دا پارا دا شڑلو یارتلی کی دیشی ولہو مذابو واسه و دیده پارا دا عذاب همیشا الا من خطفل خطفتا مگر آغا سوک چی وکسارنو کی وکسارنا پت وکی دیو خبرو تختی فا اتباغو شی حابون ساکب پسور پسیشی لمبه پلی دنکی یا زلی دنکی تو او اغیبان دیو لگی چی نو بس ختم شی فستفتی هم علی رآهم اشد و خلقا ام من خلقنا دام زجر دے. چی دی چی گوره دی شرکی نو دی قیامت نمانکر دی قیامت نمانی دی قیامت ولی نمانی ذکر نمانی. نمانی چی دی ویل کمانگ با دوباره سنگ اللہ جوندی کئی نو اللہ پی رد کئی چی ستا دا دوباره جوندی کئی دل بگرانی او کداد اسمانو نو پیدا کول پیدا کړې ده نو تاسو یې تاونه شم پیدا کوله فاست فتهم فستاپوسو کردین اهوم اشد خلقا اې دې سخدي په پیدا ايش کی ام من خلقنا کنا غا سوچې موږ پیدا کړې دی هغه سختی سشی پیدا کړې دی انې اسمانونو اوس مکه ان خلف نه هم من لاظب په یاټینن منږ پیدا کړی د د لارا دغې خټېلاررجې ناصللیښنا کې نه لاظب کې اشاره د دا خاوره چې دا دا کمزورې د کمزورې خټله پیدا کړي او ت بیاام د الله د قدرت نه انکار کیا بل عجبب ته خرون زجر په انکار کار د رسرسالت بل عجب ته بلکې تتلله عجو کې خرون او دی ټوکې کوي تا پورې و ازوکیرو روکل چې پن وررکی چې د ته لا یسپورونونه د پ ناخلی و اظه او آیتته یستخریرون او کله چې ویني د یو معجزې نو ټوکې کې یې طلب کې دیو بل نه ټوک کوولو وقالو او دی وی ایزا ان ها ذا نریتا الا سحر مبین مگر جادو د اختارا ایزامتنا <متحدث> وکنا تراب و ایذ و ما دا ایزامتنا اوستری وشت ما یاد Tore زجر دې په انکار قیامت ایزا میتنا آئی کل چه منگا مڑو شو و کلنا ترابان بان او ش منگا خاوری خاوری و عزوامن او اڈوکی اڈوکی ایننا لما بحوثونا ای منگ بگینی دوباره پرتکوالی شو او آباؤن الاولون او آئی پلاران زمنگ پخوانی دا د دره بري دګلهله قطورورتهای نه عما نه او تاسو پته کولی شي شيء وعاتم دا خروونه تاسو ذليله هي ذاجرتون واحد دا دا فیقین دا, دا, دا, دا, دا هم يننظرورون بسنااسديګوري به یو بلتاته یا د میدانې محشرته وقالو او ب د یاوي لنا حي ابسوسې منرات هذا ی دارز ده دا جزا و ده انصاب ده بیا باد یاوی با لنا هی تبای ده مونگ لرا نادو علا انفوسیم بلویل یاوی لنا هی تبای ده مونگ لرا هازا یوم الدین دارز ده دا جزا او د سزا هازا یوم الفصل لذی اللہ بوی دارز ده دا پیسلی اغدا کنتم بیهی تو کذبون چوی تاسو چتاسو دیتا نسبت دروغ زمیکو تا څنګه او شور ولذین ز ولم جامکه هغه تاسان تفیپه او داتر پت دا چیز پوره استخوی په اغراوی ده اللہ بوی جمع که هغه کسان چې زالی ماندی و از هم او داغی اشباه او همی سلزل و ما کانو یا بدون او اغا چی او دی چی بادتی کو داغی اینی بوتان او شیاتین او غیر الله من دون الله ما سوا دا لانا فهدوهم الى سراط جخیم پس بوزی دی لرا په تراب دلاری د جهنم باند وقفوهم الا بو يدروا ذيل را انهم مسئولون يقينا دين تپوس ولا شيء وقفوهم انهم مسئولون الا بو يدروا ذيل دين تپوس ولا تپوست صدی، ما لکم لا تناسورون، دا تپوست صدی تاسو دا پارا چی دیو بلیم داد نکوئی، یا تپوست بدائی چی تاسو دا شرک و کفر ولی کرو، یا دا جرمونم ولی کرو، ولی یا پرشت بهې چاپوس کې علمیاې کوم نځ س کره کې دله نو راغلیغلی بال غمولییو مستسلمون بلکېد ننره زیاج لون کېديتاببیدي اق بالا بعضو هم معله بعض یاته ساون مخام مخ به شيبراې دد په بعض نور یو بل نهبدته پووسونه کوي تهخاص ومون جګړی بې یو بل سره فرتوب وي اس دا غي پخپل میں اسکی جنگ وګورا دا ندا کشرام وېدی مشران تا اننکم کنتم تبتون علان الیمین یقینن تاسو اچ راتلګو کول مونږه تا انل یمین یوم ان پتا قوت باندي زورا ور وې نو مونږ تاسو نه یریدو نزه کب تاسو خبره مونږ پزورا ماڑا ولی دويما مانا انا اليمين <سؤال> ما انا د الدين د طرفه من قبلي بين قاصب من د الدين د طرف نارات له اين د شريعت فشكل کې بهاله چې مونږ جوړ د دلدار خلک یو تا صبح نه ډير مينه او استاد سو خير راته زمون خبره هم نه مونږ خو پدې دوه کټه او دويما ما انا بي اليمين ما قسم سرا تاسو صبح مونږ تا قسمونه چکه قسم مې په الله ای چې زموږه خبره صحیح ده نو مونږه خطاسو په قسمونو دوکړه کړې بل حالو مغيب اور توئی بل لم تکونو مؤمنين بلکې تاسو په خپل مؤمنان خپل اختیارو میمان نو راوړې اوس مونږه ملامت کوي و ما کان لنا علیکم من سلطوان نشت زمان پتا سوانی سزور سو او سدلیل بل کن تم قوم انتواغین تو بلکه ایتا سیخون تواغین سرکشا فحقهلينا فحق قولو رنانا په سابتته د په منبانېوينا او دلیل دررب زمنګه اننا لذاقون ې انخام مخه منږ ستكونون کې دذااب ف اغنا کو ان کو نهغاین پس منګوم را کړيي تاسو من چې خپلهګره هاو فإنه في العذا مشتقون یقی ن دا مشررانو ک شران ټول په دغیر از پهاضابې ب واللی دنیا کې په ګمرای کې شری شو نو الته به پهاضب کې شری شری ش ان نه قذااللی ق نه فلووبیل مجرین یا کن مند غشانه کار کوو په مجرمانو باننددي ان نه هم ګانو یاقین مجرمانو د الله د عذااب ذاب اذاانکیله له هم کله چې بهویللی شدتاته لا اللهه ال الله دا کلمت توحید چه لا الہ الا اللہو چنشتے بلائی لبادت مگر یو الله دے یستک بیرون دی بزان غٹ گناتا کبور بے گو انکار کار به کو و یاقوللوونه او ویل بناله تاریکو لی هتی نه منږه یو پرېښدون کې د خپلو خدایان نونو دا اوس مخید ان کارو د توید نه نه اوس ان کار درې سالت نه او ویل ب د نهله تاریکولیهې یو موږ پرېښدون کې د خدایانو زمنګهلی لشاعر مجنون دوجې وجد نا د یو شاعر لیوننی نه بل جا ې ول مولی جواب بلکېرات لکړي د دی, دی, دی نبی په با حق وات زیتل موررسلي نو تزد چې کړی د دلی ګلی شو پرمبرراننوو دو خود تصدیق را وده ده إنكم لذائق العذاب العليم يقنن تاسو تفويف وخوروی خام خاصة كون كهيدا عذاب دردناك وما تجزون إلا ما كنتم تعملون او أو بدنش درقوال تاسو تمگر تم داغي چه تا تاسو وي چه كم عملونا مقوال إلا عباد الله المخلصين زيرتر يوكم پنجوز قوري مگر بندگان ده الله لأو چون قرشي وي چه موحيد ان دې اولایک لہم رزق معلوم داغه کسان دې د فرزق دې معلومه معلوم دی دې چباز صفات معلوم دې زکان چې سوالدار আজি چې قران کې فو الله چې فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرت اعین نبيږي یو نفس نفس چې څومره پټه یار شوی ردی د پاره هغه نعمتونه چې خوون کې دسترګو نو علاوه یاغه چاته نه دي معلوم او دلته وي چې معلوم دي نو بعضي صفاتونه به معلومي چې لکه مې شوي او ډير به کمه بپک نهي سباوبې غابې دا کوم صفاتونه چې قرآن حديث کې راغلي يا معلوم وي عند الله کا الله ته معلوم فواکه او اگرزت سشه دي چي ميوي دي واهوم مكرمون او ديبا پيکي عزت من کول شي ان ديبا پكي عزت کي دي شي في جنات النعيم يوا پاري جنات نو دنه متنو والاو کي علا سرور متقابلين يوا پاري تښتنو باندې چي وبالتابه مقام اخي کنایدا د محبت نا چیو بل سربې دم رمني چې مخامخ بناستی او دیو بل سربې او محبت کوي علا سرور متقابلین پتختونو بانی و یو بلت با مخامخی یطوافو علیهم بکاسم من معین گر زول بشی فدیکا سید شرابونا معین یو مانا آغا آغا شراب چی آغا دا دیزمکی پا مخ باندی روانی دا کدی چنو پشکل که دا به با دا انگورونا نیجور شوی دا با جاری شرابی خواب دویم بی کاسی ممعین در شراب و خالی سنا مغر زدونا بیزواء دو مانگانی کو یو مانا دا بیزواء صفت در شادی دا در شراب و او کداد دی لوخ و دی کاس نو یو قول دادی چی دا صفت شد دی کاس تفارا بیز واعا چی دا لوخی با تکس پینوی لذتی بین چی خوان باور که ان کیس کن کتا بیز واعا تکس پین بای لذتی لشاری بین چی خوان باور که ان کوتا کن کو دیسا مطلب دی نو یو مطلب دے دار دے. چه دالوخی با دمرا خیستی او دومره با مزیداری چه او سڑه پا دی سکل کئی نو اغا سکل با خوانواردی بازی وقت دیر قیمتی شیئی کنا خواغا لوخ دا سی چه اغا بست خلیت در نیز دی که اولو نه خیرنی او سخایی او زوری نو که دیر خشی دی خو سڑه و یارا پا کمزی اولا د کئی دماؤس نو خلی که غدول اپرگزی نو خوانواردی زکر طول مات کندم و زوڑ و خیرن و دا ساز نو اللہوی جنت دا لوغی بسپینی او دا با دی سکون کو لسوار که این خوان ورکی چوبو پا کسی شراب پا کسی دویم شرابو ته اشاره با ازواء تک سپین شرابی لذتی لشاربی چه خوان با ورکی سکون کو چه سمره اسکی کنان دوم رو خون کهی، بوج بده بانه نره ولی، سپت شراب ده شراب و او زاد المسیر لیکلی دی چه خمر الجنتی، اشد و بیازم من اللبان د ده جنت شراب پس پینوالی کے بده پینام دیر مزی درس زکوی بیزواعا لا فی ها غول ولا هم عنها ینزفون نبی پدی که سر درده او نبی دی دا آغی دا وجی ننشکا ولیشی سمت لب دا دنیا شراب چه خلق کسی نو پا سر درچ او نششی گردی وردی بیاوی دا جنت پا شرابو که بدا سفتم نئی یا لا فی غول نبی پا آغی که غول اینی وجع البطن ایبن کسی پخېټه کې به دردوم ناراضي ولاهم انها ينزفو نو نبه دی باندې اولټې لګي داغې نه اولټې په پیوم نه لګي ابن کثیر لیکلی دی د جنت په شرابو کې سلور نقصانات دی یم د دنیا د دنیا, دنیا, دنیا, دنیا, دنیا, دنیا, دنیا په شرابو کې سلور نقصانات دی د جنت پای کې بدایې اوم نه یو دارې چې د دنیا شراب سره اوس کې نو نشه نو د جنت په شرابو کې بنا شمع شنهي دویم دا چې سر باندې درد او بوج را نو د جنت په شرابو کې بس صدا سر درد نهي درم دا د دنیا شراب چې سړې اوس کیه ولټه پیلګي د جنت په شرابو کې ولټه ای لګي دلوم سلورم دا د دنیا چې عرش اس کې نبي ابو دسمات ته هم ځک نه دیر خلک او ډیر نشکی چې هم نشکی و بیا رش پی واړه بول می تنگي اواز مونږ یو مرګره هغه چې چا به زو چې نشته مناغه دلمون کوی دی بیا رش پی می کیازي کیږي کنه مې په استره کې نه کټ کې وینم لارګي بار به کوي خلک دا او هوب خود کوي چې ډیر اوسه باځه خلک د شپې وروزي نو باځه غریب ګنټه پاس بار وروزي نګوراند دنیا په شرابو کې دا نقصان لري چې امتیاز وبیا کې او د جنت په شرابو کې دا یو شی نشته نه بری په سر در به نه بن شکیږي نه به ربا نه الټه ای او نه به په کې باټروم تتللی خا خو چې یوډرکرکو کې غنا نه هر سا دلته خو خلک کوی داره له خې او دا له خ دی په جنب کې په کپال پرې ز شته چې صدرپې طبیت بربرېږي پس مړه خوطررض ووررک وخه بیماریبیماری لاړې دنیا کې ختمې شو طبی سمنی لافی هاغالو نب د جنت په شرابو کې سره دره دی هم هو مع هاون زفون او نه بهد د غ نه شي د هم کااسرا توتورفی او دی جننتیانو سره پهې جننت جنت بهيهوری ه اوسرا تفی بند د اون کې د نظرو بی پهپلو خاوندانو باندې عثررات <تصح> س سمانا کویته وی نه ابوارههن نه الله زوا هن نه دی بهبل نظر په خپل خاوندنو بند کړي کړي انې سما د خاونونه بغیریر لا یمددنا ددنا نه غیرهن فن ایلا غیرې هن نه پررف اله غیرې هن خاون نه پهغیربلې چاته او کمال محبت دای که چخاون پڑے کہ داوی چ ماشاءاللہ زما خز اډیرا فستا ده او بس ددینا بل خز تا دو نه نا او خز چ دینو اغه خپل خاون ته یاده چ زما را خاون په جنا سړی نشتا او چخ کله یو سړی پلا رواني وې مړه زما بچ خز خز خدا دا کنا دا. او خز پلا رواني وې زما څه خاون دې ماشاءالله چ دا بدکه می خز خاون دی نو دا بیا هیڅ پیدا نکې دا. دا بیا هیڅ فزول کار دی اسی غریبانا یو زه کړي به یو زه نه نو دا ځنه د جنت نه ثوري به په خپل خاوندانو او جنتیان به په خپل حروبانو ډير وعین ده هم قاسراتو تورفی ده سر بنده اونکی ده نظرونو بی بخپلو خاوندانو عین ده غتو غټو سترگو آلا بی یو مانا عین مانا ده غتو سترگو آلا بی یعنی او غت سترگو خون که پا نسبت د وړو سترگو باندی یعین مانا خسانو الاعیون ده خیسته سترگو آلا بی یعین مانا چه ده پینوالی بے تک سپینوی او توروالی به تک توری دام کمال لے خلک خلق دسی لگر زیڑے پر آگلی که نا دسترگو دا سپینی تک زیڑی نا آغینم زڑی یه می نو دا نه د رخصت سرهږي به او د انسان ټول کمال انسان پر سترګو کېږي نور خو به ټول غوخه وډو کېږي خو چمخه خستاو سرهږي خستوي خلک وی خستره او چمخه بدرنګونه نور په ته خنلږي کنه بل کاننه نبي زمکنون کاننه نبي زمکنون معنی دا ګور لکه ګوې چې دا ملغلری دی یو معنی بهز اللؤلؤ ګوې چې دا ملغلری دی مکنون پٹی ساتلے شوی اے <سؤال> نشیشے <چششا> کی بندشوی پریم <سؤال> کی بندشوی, <سؤال> بندشوی،, <سؤال> بندشوی، واسمل غلرہ چې خلک استعمالای کنا نو هغه کورو بیا شروع کی گندشی کنا دا سونه سونه خوری او چې کلی د زنا نه پخواګونو په لاسونو استعمالای نو بیا بس مزه نکه هغه شام نه څن چې د زرګر په دکان کې ولی خراب صاحب نو دا په دسه ملغلرهی بیز و مکنون تبویګې نیچه دا ملغلره دا, دا او شیشے کی بندشوی دا محفوظ ساتل شوی دا چی دوڑا نه نی دلی، یو، دویم بیزو مکنون، گوی چی دیری بیزو مکنون، ها گئی ده شتر مرغ مکنون، پٹی سا تلی شوی، یعنی محبوظ سا شوی، ده شتر مرغ ده آگی چی ری کنا، دا د نورو آنڈو نی لگی بدلی، دا سپینی خو په سپینوالی کې سروالې ته وايي یو نیم انسان سپینی خداسه سپینی لکه سپین راټ بیات بل بیات نو دا سپنوالېم سره یې رہی بعض انسان سپینی لکه خداسه سپینی لکه مړې نو دا غدارانه سره یې بدلېږي ځړوالې په کې نه دا بداس سپینینګ چې په دې کې به سرخی او می سر نو دا حسن ته اشاره ده او طاقت ته اشاره ده د شو تر مر هغه سپینې اوم دي او سپینوالی کې ته سروالې اوم ده نو هغه سپین رنگ انسان چې دا هغه سپینوالی کې سر رنگ هم, هم داخلي دا, دا, دا بیا ډېر پسندي او چې صرف سپینی نو هغه بیا د میکر سپین دی هغه بیا مزه نه کوي ډېر ها بل داده چې کأننه هنف زم مکنون ګويه چې دا یشوالې شوي اگې دي چې کتاب چې ریشوې ده او محفوظې ساتلې شوي کتا سوګۍ راوي او پهلشتل کې د نن سپین تک سپین ختاري داسې بمزیداری فاقبل بعضهم على بعض يتسائلون نو یرا کب شپ بل که کنه جنتيان دنیا کې خچا خبره تم نه پریخودل کب شپ تبه هم نه پریخودل آل سرمین و محبتی گف شپی فا اقبل بازو هم را مخ بشی بازی دادی په بعضو نورو یا تساءلون خبر بکید یو بند و خبر تپوسو نا کئی یارا تفسیر مداری چی کلی دی خا مخی خویلیو چې په پتختون و یو بلکا مخامخ ناست نوی دا سی بدا جنتیان ناستی او د شراب وو تگیل <سؤال> سونا <سؤال> ڈاکی یا شراب شراب نبوم گوٹکی ویتا حد دا سونا و پخپل مینس کی جدینو گپ شب بوم لگی کعادت شراب لکستنگ چې دنیا کې شرابیان را جمعی او یا چی دین پوکل کی آران دوستان را جمعی پرسو کے ناستیو دا سی تابیگی ګوټه متوګي کنه بیاخه په هندا کې یو بل سره غبلګې پلان کې خانه څنګه چل دی هغه داسې چل دی داسې بیا یو ګوټو کې نو دچو د شربت دغه طریقه را ازمن خلک لکه د ما خام درو جماعت په خلک کیږي نو بس جام په سر راوړی ښا خا؟ خزه خاون چې کلام چې زمين شیخ صاحب رحمت الله علی هغه بدہ کی زک والا وای خزه خاون چې استلا نو د سړی باندې تروارون هغه چې ده نو بس چې او تواچو لو زر زر زر بس په ګرمه په ګرمه هغه چې وس خل او پاسه ده خزه توې سریه د چې خوان دي دا شیخ الحسن <سؤال> پښان اسکی ناغه وسنګ اسکی وې دا خو به یو ګټو کې نو بیا بدهسته یې خو وګوره دې خو وګوره دې خو بیا به یو خبرو کې نو ډک صاحب پهتیو بل ګټو کې ته دې خلک غپلاږي ته خالي خېټه ټاکه مسجدن وروړې علاوه دا دسی مزه نکه لذت چې ته اخرینو یو ګټو کې بیا بسبرو کې کېبه دې خبره اتره بکه لک سات باند بیا راوخلو یو ګټو نو په یو ګټ پهله بنوي مګ ټټه مولهږي او ستاپاغي بنيو مینټم le نه نو دا به په جننت کې راجمه ی او ګپ ش به او لږ به بې ګوټه مو را او د شراب خو به د ځې دا چې بیا به ګډی وړې وي او لیونې به شي ن کې ونه ش نه نه خوند به او بیا به خبرې شروع شو نو کله نا کله به پهکې د دنیا دا خبرې هم راشي یاره زما یو مګېړ که خدا پاکې غر کی کنا نه که نهغ به که دا قیت لومن نه او ما سره به روه جن یرهغا خو ماډونلی د چېغ به کم کيکه د جننت کې غنیشته د کی نه ګورو راځي چې لګا تماشو د امر غریبو ته وی درړو زور دې دې پتندریوله سړیا سپیکه دی وینځه په لګور ما یارا نو دې بداس ورخاره شي چې ګوري غیار به د جهنم په منزل کې پروت دی داوته آ څنګه چللې هغه وې کنا چې ما ته په دې وروسته خبرې کاولې قیامت دې نه مننه څنګه چللې حالت نه بولا आवाज ورکي طائلل اوبو يويكي منهم ددينا إني كانلي غريديكنن زما ي مجرري يقول <تصفيق> عغوي إن كل من المسوين أياي تد تصدق فد ك منا ايضامتنااي كل چې منغملووش وكوننا تو راابناوش منغ خايوه عزاامه قال هل أنت مطببلوهنا مجرري بدي نوور یا با اللہ ورطوی لگا مرگری دی گوری قال اللہ بوتوی حل انتم متبلعون ایتا سو رسول کارکی دن کی نو دایو بویزی گورما نو فتول آور کاربشی دی پرا آهو پسو بوینی دی غیلران فی سوائل جحیم پا میازد جہنم که قال نو دی بوتا وازور کتا اللہ پا اللہ قسم انکتا یا چیننیز دیوی تا لطور دین چی حالاک <سؤال> گړوي د ځان سره شکر دې چې استامینه دې منلي کني زب مو جهنم کې پروت وي ولولا نعمت رب دې کچر تنوې نعمت دې رب ځما چې دې د شرک نه بچ کړم لکن تمینل محزورین خام خاوې بز د حاضر شو نه په عذاب کې افمان نحنو بمیتین الا موتتنا الاولام اي نیمه ګمړ کې دنکی مگر پر مرگ ځمګړم بنې او نیمه ګلا را کړې شي دباغه ته او یا دادا چې الله جنتیانو تکلوې چې جنتیانو با مرغ مر ختم خان نن نفس په پتا سو مرغ ناراضې ډېر خوشاله شي دې به وي چې اني مونږه مل کې مگر په مرغ ز مونږه په فوانی او ني مونږه عذاب را کړې شي دا نور مزيري ان هازا یک نن داله هو الفوز العظیم خامخادا د کامیابې لوي له مثله هازا فلي امال <سؤال> العاملون د سدید د عمل دیو کی عمل کون کې ازالی کا خیرون نزولا او سر اٹا ساٹھ ایت پوری تخویب دیو زورنی دی او تخویب پیو خوروی دی ازالی کا خیرون آیا دانیمتون د جنت دی غورا آن نزولن پا میل مسیح کی ام شجرت الزخوم دناغوند الزخوم غورا دادا اینا جان لہا فتن تلیز والی مید وما قوم ایو دین نه جاننه یاقینا منگر زولید داونا فتنه للظالمین امتحان دظالمانو دپاران ظالمان نه مراد کا پیران څنګه امتحان مر تمخ کی دی ویله چې دا وګره یو خدا نبی وای چې جهنم بدونه گرمی چې ګټ بم او بل خو وای د زقومونه په ګراخیږي زقومونه خو د زکر اخیږي چې جوړ ته نه وي داور بیا نه کیس بل امبی خدا وره شیر د خوون چې په کې راخیجن دا بهڅنګه وړ نو الله دا د دو د امتحان دپاره پهې راخی او تا تمام مخکې ویللو الله په د قادر دی چې په شنی پهور ور کې دشن بوش را و غر غار کې په ګټه دل د سنګه نی رای او تا تمام ویلیو چې بعضې داسې سیونه شته چې هغه په جهنم کېدنې په دنیا ک پهور کې واچ لکه کاپلایپل ور کې او ورځېاخیرې ې اوس ځو کپره ن. یا دار منگر زولی دا داونه دا, دا, دا زقوم ازار دا زالیمان و دا پارا سنگ ازار تا خیال با دی زقوم لزی کنا دا, دا خیر دا خورم کله نا کله خبره نشتا دا خودی رخمی ودا بازگو نزان ساتا آغا دا زقوم نده لکا آغا با دمر ناکار شی حدیث که رازی چې دا آغی زقوم یو ساس که یو ساس که په دنیا په سمندر کی شینه د ټماامي دنیا خون ب خراب شه دومره طریق شیخ داور قاتل <سؤال> ورکی چې چې جدا نه موڅ وزه ای کنه دنه ولادار څخه ترا تراخه الله الله داونه د چراغیدي به په میز د جهندرم کېبل اوها میوي داغې ګ نه هورو اوسو شاید توین چې دا سرونه دمارانو دي شایدین الحار یا دمار د سر پهشانه داې کري هو المنظره یا یا سرونه د شیطانوشیطام خومانهډ لی خو چې کمم د خ د ناکاره شې دو د ق شیرې بس خا کانه رؤوس الشیاطین بد شکل شيجر کتاب د قرب شیطان دغه شانه بد شکل کې د حسن نشتا امام جاهز یو عالم تیر شوی د ډې لوی عالم تیر شوی اغه نه خدای کارو سره ډېر لوی عالم خدایانو غو دره تقسیم نو هغه غریب درنګ نړ ډېر بدرنګ چا ورته وی چی دنیا کې د څه ښه او ملامته کړي و یې رڼا ورڅ هډیر نیمه خو یې خزر د څه کړو مچ د سر دوچ ته ول نه یستې مور هاډې یې ملامته کړه وای څنګه وې خزرہ توی چې راشد اسره می کان نو mula سره دا بړ کې دا وس داवत پیرا دی کړي په روان شوې روان کړي او زرګر دکان لګو نو چې زرګر دکان لګو نو زرګر ته صرف یي چې مثله حاله او خزب ما خلاڑ دیر زرگر دکان کې ولارد دی او دی وسوی چې نه د زرگر ته سوویل نو کې دې چې دا خزب بیا راځي یا بد زرگر اوس په پیسې را کې یا و نوسکې انو لک سات ولارد زرگر ته دا سوه کتلو بیخپل کار شروع دی ورته وی چې ورو راته خزب سوک وو او ځې سره را وسته مداخمه خلاړه ماته غګه مونږ کوزی ځم په سره روان تم چې تراشه دا سوي وې ماته په پته نشته چې ده وېدا مار را غلې وا او ما ته چې مالا د سرو زرونه د شیطان شکل جوړه سره را راوډیو او ما ته وی چې د نه مالا د شیطان شکل جوړه وي ما او ته چې ما خو شیطان په دنیا کې چرته نه دی ریدله نوزب تعالی څنګه شکل جوړو او رګزيد لراولم نو تلیوانو تیر علا راوستی او ما تو چی مثل حاضا دا سر علا جوڑ بس داد تیار شیطان ده نو اگه دوم خو علیم خود رنگ نطورو او بدرنگ خیارا گیدنو ای دا ساس نو ایمام جایز وی ای اگه خزدیر ملامت تک پڑه و ماوی چو خدیر غرق که تایی لبیل شیطان شک پو مارا تر نو دا بدشکلی چی دا نو بس داد دا شیطان دا قدر حدیث کرازی و صحابیر آغی او دا سی ب نبی علیہ السلامی مال دشتا و دا دومره مال لارا کرده دومرا دومره و بیار دا غیر اصف کارا شکنه نو اگر صحابی مندکتا لارا او ویل امبل غسل اوکڑا و خجوڑه و آغوستا بیار اغیر سر خمانگز که برابره نبی علیہ السلامی دا خدا که د نجی و سرده دا صف کاری تبویگنه که شیطان ده ولی چه بدخکارا که نو شیطان داغي تشبيه خلق د کریم المنظر شي سره ور کوي نو کأنہ رؤوس الشياطين غوې دا سرون ر شیطانانو دی داس به خواند می وபை فانهم لا اكلون منها بس یقینا د خاوه خا خو ورن کې وې داغینا فمالئون من هل بطون پس دا كون کې وې داینا خېټو لارا معلومي کې دا چې د لغې دو کار باندې پکې نه اسی به ته خېټه لگا د بوجی رکھے او بیا بو خان فمالی اون من حلبتونی زکتا ہوئی سم این لهم علیها لشوبا من حمیم بیا یقینا دا دید پارا پاغیبانی گردن بید گرم و بونا ورپسی با گرمی اوبوس کی او اگرمی اوبوبا دمرا گرمی صورت محمد کی راجی چی بوٹی ہو کنو کلمی بیٹولی ٹوٹی ٹوٹی شی مخبولی تی سم این مرجعو هم لئیل الجحیم بیا یقینا نوا پس که دلداغی دی تا د دین دا معلومی چوالی دا مخ, مخ کے نه گینے جہنم نا بارو سر چو اسوے بیا ودائی جہنم توا پس کی گی نا جہنم کی وجودہ تبخی دے گرم و بولے بے بل زیلہ بوزی جد بوجودا بوجودا اور چو دا پیوس کی نوے بیا غزور زیلہ رازی بیا بے غزور زیلہ وردن نکی بار برا وطل پکے نئی اِنَّا هُمْ أَلْفَوْ <سؤال> أَبَاءَهُمْ زُوَالِيمِ اُس دی زینانا پا دی دو آیاتونو کی دا شیر خیر وجہ دی ولی دا شیر خو یقیناً دی مندل خپل پلاران گمراحان فَهُمَا لَا آثَارِهِمْ يُغْرَعُونَ پس دی داغی پا نقشو قدم بان اس غلو لیشو دیماری پسراوان بھی دلیلہ ولقد زوال قبلهم اکثر الاولین واستشرتت اور پوری تخویب دے منکرین تاع عذاب دثابتین ولقد زوال اللہ پر تا کی سرا گمراشیو قبلهم ہک دینا اکثر الاولین اکثر فقوانی فغلط روان ولقد ارسلنا فیہم منذرین قران وئی چھ فقوانی اکثر تولنا اکثر چھ علم سرنونو پسو فغلطو ولقد ارسلنا رس ناف همون نظرین په تې سره لږلی موږه پای کې ارهون کې ک فزور پهڅګوره کې فکانهقیې بهتل منظرین شو جاام د یارهولی شو مګر بندگان د الله مخین چونکل شوي والقد د نااد نه نوخ من نخون ف مل اوس د دیځ نه دوین با تر یو سر سلوي. بدی با باپ کې بیان کوي دو انبیاو دا, دا غي عاجزي الله ته بیانې چې ګور الله ته ما ماده توېریو د دا سورۃ داوا وا تزرع المستفین د چونشو خلکو د نه کانو عاجزي الله ته نوح علی السلام ابراهیم علی السلام موسی علی السلام الیاس علی السلام لوط علی السلام یونس علی السلام او اسماعیل علی السلام دا پیغمبران او د دې د قومونو ذکر کوي چې دا, دا, دا, دا الله ته محتاج ولا قد نادانا نوح فلن اعمل مجيبون پت اح کی سر आवाज کلو منغتن والے سلام مخکنا سنگ आवाज کلو خیر مراد دی خان فلن اعمل مجيبون پس خا مخادر سو قبل ان کیو وَنَجَّى نَاحُ فلاس کړه مونږه غلاره او داغه اهل لارا مِنال کربيل عظيم داغه غم لوينا تدډ دو په دو دونم بچل واج عنا ذريته هم الباقين غر زول مونږه اولاد د هغه اما که باقی په دنیا کې دا غند اولاد هم بیا انسانان پیدا کری دی و ترکنا علیه فی الاخرین او پریخ اومنگ پاغبانی پروستنو کی سلام دی پنو علیہ السلام فی الالمین پر مخلوقاتو کې دا سلام پر معنی دو دعا دی دا نچی گنی اگر یوری قدلتنوی سلام وللانوی نو اگر تا ورس دا دعا دا معنی سلامتیا پاغبانې پاغباندی پر طول مخلوقات کی دا نوح علیہ السلام ام تولو خلقو داغا سرمینہ و اندر کارا تولو بابا کے دکانا ابی سانی دینی inna kadhalika anzalul muhsinin yaqinan daghshan manga badla warto khishta amal ka unko ta khishta badla sawan aghada wachi sanaul hasan tarsadi sifat ki yaqinan de ud bandiganu zamun mominanuna summa aghraqal akhirin bi aghraqal manga rustano laram wa inna min shiaatihi la ibrahim yaqinan da dalida ghana yaad taabedaru dagana khama khaybrahim وسعجت زابراهيم عليه السلام کله چې راتله لوک پرلطه رابطہ بے قلبین سلیم پاګه زله روح باندې د شرک نه د شرک نه بلکل پاک وو کله چې یو خپل پرلطه قوم څه مازا تعبودون د سشي عبادت کوي سشي د هغه چې تاسو عبادت کوي یعنی صدقین د ردی په عبادت ایفتن آلیحتن عید دروغ خدایان دون اللہی توری ما سوا وعدالان تاسو غواری فما زونکم بی رب العالمین مانی تا گورا لکا فما زونکم بی رب العالمین سگو ماندی ستاسو العالمین باندی یو مانا اینه چتا تاسو حای با ته ل عبادت کوی نو ول استاس سو ګمان ده په رب العالمین چې هغه دومره عاجز ده چې هغه کارونا سر سن شیر سوا له نو زکه دله اختیار ورکړي پغم ده آجز ګمان وکړه لکه مشرکان شرک کوي کنه داد دا بادو زموارده مدار زړی دی او داد دا دا دا دا تبه دی او داد دولت ولې دا کارونه الله نشي کوله استاس ګمان ده چې دله اختیار ورکړ دا, دا یو مطلب دی دې فمازو انکم بیرب العالمین سګماندستا سو پرب العالمین باندې ستاسو سوده خیالې یعنې چې اللهم د جنس د مخلوقاتونه دي تاسو خو چرته د ګټ نه چرته وسپنه نه چرته چرته سپینو نه خدایان جوړاوي چرته انسانان خدایان کړي و الله ګری مخلوق دي سر چې تاسو سره مخلوق شریک تواي یا فمازو انکم بیرب العالمین دې معنا او د کې مقصد دی ما تا ګور ستاسو په بارا د رب العالمین کې چتا سو شرک وای نو غسر بیا قیامت کې څنګه ملاویږي ولې به سزا نظر کې ابد الردی عذاب نظر کې هغه نه نه یریږي چتا سو شرک وای فنزرا نظرا تن فی النجوم پسو کې فقال انی سقيم نو غوی ز بیماري دلته کې بازی کسان وای وې دې ستورو ته کتل لکتل چې دا دیلې یو وهم ورکاو چې د ستورو نه دا څه ماته معلوميږي چې به با ماته راضي منده خدای غي تای چې وساعش رحمت الله عليه به دا توجیه صحیح نه ده ا سنتو جی صدا فناظرا نظرا تن في النجوم فسوي كتل كتل دستور كي صورت انام كي تفصيل ته ارشيو ستورو ته كتلو انور ته كتليو اس پوک مے چې پا غیبانی دلیل بونیسی او دلیل بداو چې کله بپریوتل نلا اوحبل عافلین زده پریوتن کو سرا مینا نکوما قتل دې رد پارو قتل دې نه چگني غیله وهم ورکو چگني استور نہ ماته داسه انداز له کی چې بیماری ګم دا خدایي عقیده ثابته شو فانا زرا نظرا فن نجوم فقال انی سقيم یا خو بمارځه کې وی بمارې خدای سي بمار غنو چې بوتانې مشو ماته والے هله کده سي بمارو چې اساس منډایو غا نو لکه سړې وي بیماری مایا کار لا نو دسي بمار غنو لې چې په کټ کې پروت دی نو بیا راوځي دکان نو سودا کې منظمه کې نور نو چې کار بیماری نو دا کار بمار دی نو دسي غنو دی بمار چې کنه پروت دی نو دم ویره چی چکر لنزم محصور می خنره خود دمره بیمار خود نوچی بوچانیم در یا این نیسا قیم مانسا اسکمو مابانی تبا رازی توریه وکنا یاستا سودا کی دیرانی پر اسلا بوج دے بیماری مٹ فتولو عنہ بس دی واوڑ دل داغینا لاڑ سپل می لیلا مدبرین شاکون کی فراغ الہتہم نزل لال چپ, چپ خاموشی کی داغی خدایانتا فقال الا تاکلون ہا وے چدامڑی ناوری نو دا سلام پہ خلق ولی چے او دا خطاب سرولی کی گلا کہ ار خطاب مستلزم اور دور نہیں ابراهيم عليه السلام بوتانو ته وی ولي خوراک نه کوي او ولي خبرې نه کوي نو دوی بوتانو باور یې دل نو بوت پس شی واورېد دا د اغې د سپکاوی د پاره خطاب کئ کله د خلکو ته په اولو د پاره خطاب مقصدی کله دعا مقصدی درجه کې وصیت څخه بار تا ګوري فقا فقال الا پس وی ولي خوراک نه کوي دوی خطاب مقصد استهزاء ای پر ټوټه فقال نووي علا تا کورونه دومره تاسو ايتا سو خوراک نه کوي د اصل کې د چ کندې کنا د خلکو بداسکار کو مانخت بیراوډي ودي بوتان نه به ګیر چا پیرا کې خو دی بوت بالا کني غواړو خلک وته نه راکته کا ولا نو ابراهيم عليه السلام توي دا خوراک نه دا کا سچې رټډا کرا ودا خانا کې رټډا کرا وله نو هغه بوتان ایو کس چی ری کنا اللہم ابن قیم رحمت اللہ علیه کلی ری اغاثت اللحفان کن یو کس بخپل بوتلا خوراک راوڑا را نوچی خوراک بیو لراوڑا دی با تغلی دی ناست نا نا دی بچی راوڑی نو بس اغبی کی خود دو دی, با دی با سار تلا سار بچی را تکنا نورور بس تالیب بلکل بل بل بل ستلی شو خس پابو دی با دیر دی دی خوشال شوی زما خودین انزما صدقه قبولک لو بی خوال ل. نو سبا بیولا بل را نور راوڑا را بیا بیچ دینو آغا صدقه پاکا نوخ پاک پاکشو او د برا خوشاله بشو نو دیوی چیزا ما مخ کی نو خوری و چیزا لار شما بی خوری تا سنگ چل دی شرمی گی بنو وی ورے گنن و مکنا نو دی راس لارو پت که ناستو لری ابو تی مخامخو نایی تا مخامخی قتل چی دی سنگ خوراکی نو دته پليټ کې خو دا ولته غلې کې نه واستنه پس چې دینو ګډل راځي چې ګډل راغی نو ولې غل واټول اخلاص کړه پليټ یې او څه ته صفای ک ا بیا په اوچته کې وو دا ته د دې بوتي میټیا زرا پري کوي دوه تال ته تماشه تکل دوی وو خو دا ځکه روزانه دا خوراکونه راوړم دا ګډت کې فري او بیا بلاده په سینه بیا یې مو کې کنا او تو وستوي ته الٰه نه کتے الہو نم پتاوانی بگی دڑانو دو پاس امی تیازی نکاولی. پوا شوی شوی شوی. نو دا دی ول خواراک راوړو نو ابراہیم علی السلامی خری کنا نو تا کول نو دا خطاب استهزاء پار تو کول پارو تو ما لکم لا تنطقون و خلیف چی غٹی غٹی جوری نو خبر نہ کوي خبر کوي کنا ولی خاموشی نو بس دی خبرم نہ شوی ک ولی خواراکم نہ شوی ک ولی نو دا دا دا تو پرو تو نیو فراغ علیہم نو اقبل علیہم شروع پہ وکڑا فراغ خو مخکیو تیر شو کنا التغلی غلی راتل دل تا غلی غلی غرب اول شروع پیوکل اللہ زور بند بلی یمین پا وحل و سرا بلی یمین پا خیلاص خیلاص کی زورو دیری کنا یا بلی یمین پا یا بلی یمین پا قسم سرا چی خپل قسم زیلکو مخیویلو تل لاحیل لأ اکیدن ناسنام اکم کنا پا خود دیمین قسمی چی بوتانو تا بدل چل جوڑو ما نا خپل قسم نیزان زان سات سات بچکوو چی حانس نشمان نا ټوټه ټوټه ګلمخ کې تیرشی او مشرد بوتي ولا پرې پد او تبره ولا غاړه کې زړانته نو دای را روان واپس یزې فون چې منډې وای او دا سره اخلاص دي تبه چې وعده لږه غډي ګوښ پهلی دی بوتانو لره منډې وچ سجدي او توله لګو چرالل نو ټول ټوټه ټوټه پراتو قال اعابدون نو غوي ایتاس عبادت کوي ما تنحتون دا غنه چې تاسو تراش کوي الله په دا کړی ایتاسو چې تاسو کوم عملونه کوي قال کې د هل <سؤال> سنت دا ده چې خایت د خیر او د شر اغا الله دی کاسیب چې د نوغه بنده دی ګورولله او خله کوم و ما ت معلولو الله پ دا کړړيته سوواغ چې تاسوکم عملونه کوئ قاللو نو له وګنی نو دیې جوړ کې دلاره با فال کوفل جا حيیم وي ورځوي په ګرم ووررکې په ارادو بهی کو دا په چلو کې اراده وړ پاغبانې د چل چل پهکر ول منګه غیر لره اور باندې اونہ سوځوالے شعور تعالی گلزار تمشک کی تیر شیو وقا قال وے لائیں زاہبون زتون کی میں الی ربی کم تربت جما تہ زما رب حکم کی سیہدین دو مطلبونه دیو دا شعور ته غرزو وے دا مال زما رب مقرر کړی دی وغه ما بچ گئی هغ وخې داویی او یا چې ور ن شو نو حجرتې کوو وای زه زماغې زیایته چې کم طرف نه ما ته مارب وکم کړ خام خمهمت ما ته وبد الله هدایت کې ما به مضب په دینا اره به زما او بخې ماته می ننسالې ین د کاملو ن قانونونه الله نیک بچ را کا الله نې بچی و الله و په زییر ور کو منګغته پهک خبرنا زیر ور کمنګا غت په الګ صبرناک فلما بلغ ما حسایا هر کله چې ور رسیدا غ سرا بلوغتا یې منډ ترلوتا قال یا بني اني ارى فی المنام زوینم په خوب کې انیاز باه وکا چې زال العالمتا فانظر ماذا ترى سو چکا چې ستا سره یې دا ابراهیم علی السلام خوب ولیدل پلا دا خو به سي شو اني پلا سم د حج يباندي اصل کي ابراهيم عليه السلام دريش په خو بوليده قوم تاریخ باندې يوم الترويه شي وي بیا په اتم تاريخ باندې او بیا په نحم باندې نو زوی تا وی چ زوی 13 او 2 چ خو بو نه وینم او دارت الله وی چ دا زوی لال کا ماغو ته بابا لالا و مې کنا په تاریخ باندې د ذل حجې پرز چې کله حاجیان قربانیان کوي دلتمنګ او تاسو د اخر په لسم تاریخ قرباني کوي کونه په دغه غیرازه د ساحه په ټیم کې زوی زرا زوی روان کو او چاړې واغسته چالهالو مې نیاز بن بچې چې د رب په زوارې او مینتونو غوخته الله وی لالاوې نبیه پچاډک دی ولا قربانی وای او د دوغه با مال ور کړی دوی په ما قربانی کیږي وکړه باندې نه کیږي د دوغه رغاظ دې کړی قربانی کیږي وکړه نه کیږي دغه کیږي نو او قتل بغوالي چې تاسو سو نه او ما ته مولا ته به ځان نه غریبږي ریسي بس په خصه نشته ا چې بیا یې روز ته ولا ټینو د کرونو خاون الکه چلو نه م جوړا وا سرسایه ته چلو نه م جوړا وا قرباني ته چلو نه م جوړا وا زکات ته باندې مکه ورکواد الله پهنا او چې سمر د ډيري ولا غولي دومره بدل الله ډيري درغه غنمو کې بمده بدل سرسایه کې بيدازور لګولې چې دا سرسایه سونه ده ابل چې توته په اوکم نه ده په بمده راکمه یې ټيګه نه ځکه چې دا هډه شی جوړيږي وایي دا په څپښ کې هډه بچي وي وایي دا ډېر شی جوړيږي الکه شوګر نو باسه چې دونه ده الله بمال او اولاد درکړې دې هډه ورکه کنه نو ډیر ورکوا خو لگا نه او ټول مر بده غنمو په پیسو ځانګی پلانې وی دونې او توې دونې دی هغه لسه چوي دی او تلس اسکه میا دی دا داسه خبره ده الکه غریب دې د غنمو حساب کوي مالدار دې د کجرو حساب کوي مالدار دې د اوسپی حساب کوي ډیر پیسې دې الله په نوم ورکې کنا ولی ګنا په کې را انا نام مالدار داری غریب نه ڈیر چگیو باسی، آگا ډیر چون چون قیودا اگو ڈیر ادودا بسنگشی، غریب خوئی من آسم غریبی، مدا غریبی میں نا ختمی گیا، مالدار ہوئی که میں غریب شوئے بایا، لگاوه دا اللہ پا دین دیو گوره بچه دا اللہ پا دین قربانه فلم ما بلغ ما حصہ یار کلا چه ورسی دا غصر مندو تا یا بلوغ تا ویا بچی زوینم خوب کی جزال علومتا وگوره چستا سرائی دا قالا یا ابتی فعل نواغی ویپلار او کاغا چه تا ته حکم شوه دین زرده چه او با ممالر کفاخش دا اللہ دا سبرنا کنا نر بچه و کله ما اسلام آر کلا چه دوارو غارک و ايجا غلره په اړه اصحاباند و نادينه او از کومنګا غتا اي يا ابراهيم اي ابراهيم عليه السلام <سؤال> قدس و دقت الرؤيا فتاخي خوب لرا ان كذلك نزل المحسنين يکن من دغ شان بدل ور کو کو ان تام الله الله وَإِنَّ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ يَقِينًا دَائِمُ الِامْتِحَانِ دَيْرُ اللُّيِّ يَا نَمَتُ دَيْرُ اللُّيِّ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ أَوْ هَوَفَدَيْنَاهُ قُبْدَلَكِ وَرَقَمَنْ غَطَا بِذَبْحٍ عَظِيمٍ مَذْبُوحًا لُيَّا اګه سو چې د جنت نه الله ګډول راولېګا بچې ولا بچ کا وګړې حلال کا وترتنا علیه فی الاخرین او پریغمون په غوانی پرستونو کې سلام دی پیر وراهم علی السلام دارانګه مونږ بدلو او خوښتا عمل کوونکو ته یقینا دوی دنبندګانو زمونږه مؤمنانو نا وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين وګوره دا اختلافي مسله وا خدای اختصار د وجه جنا ما ذکر نکړه چې زبیح اسماعیل علی السلام او اسحاق علی السلام نو بس لاندې خبره درته چې داو اسماعیل علی السلام او دلیلی ظاہری دا در قرآن چه التا وی بی غلام حلیم اغا زیر خو ذکر شکا نا او سوئی وَبَشَّرَنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيَمْ مِنَسْوَالِحِينَ زیر ورکڑو منگا پا اصحاق علیہ السلام بیا چې نبیو د کاملونے کانونا نوکا اغا داو بیا دا دی اصحاق نندلتا ولی را نو شو ہے جو جایا سوں کو اسماعیل علیہ السلام یو دویم دا دے شری اسحاق علیہ السلام سر دا زیر امر کڑو وبشرناھا با اسحاقا و من ورا اسحاق یاقوبہ زیر ور کڑو من ابراہیم علیہ السلام بی بی لا اسحاق علیہ السلام او دیمرت وی چدی نپس با اللہ د دینن وسید رکی یاقوب علیہ السلام نو چگیلا بالغ سو اللہ وی اللہ لیکن یاقوب علیہ السلام بچانا پیدا کی سعیشوان ندا دا قرآن دا دې زاہیری نصوصو خلاب د چسو کوئی دا اصحاق علیہ السلام دے و نتنور اقوال لولماو دا صحابو خلا پریدا و احادیث خو پریدا انه اصل كي دا زبية هو اسماعيل علیه سلام و من خبر مختصر او قللان و بارك ناليه او باركتا چوله او منگا پا دبانده پا ابراهيم علیه سلام او پا اسحاق علیه سلام و من زرورية همان او پا بعض دولاد در دوارون محسنون بعض او نیکان و ظالمون لنفسه مبين او بعض او ظلم که انكی در فل زاند پارخ کاران بعض او ظلم که انكیو در خو ظلم زاند بانه و و متعدد زپ د دې زېبه بس کو واخر داوانان الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین ګورې په دې اخر کې دا یو خبر واورې چون کې نند جمع او ده ان شاء الله در آروان جمعی پا ورز بانده بس هر زمان در درس ختمی هر کال تا معلومه ده چه زمان گا ختم پا پچیس رمزان بانده نو پچیس رمزان در آروان جمعی ورز برازی در جمعی پا رز بانده بس هر انشاءالله در قرآن دو درس ختمی یو خوچه تاسته در ورز یاده نو انشاءالله طول مرگری با کوشش کوئی چه شریک شید دویم داده چې چون کې موږ سره په درس کې نارینهوم شریکی زنانهوم شریکی نو په دې کې بازي مرګری داسي چې هغه خداسو کال ناراضي زنانهوم داسي د سو کالو ناراضي نو هغه ته زمنګ د طرفنا سندونه ملاوي شي بازي مرګری داسي چې هغه نوی راغلي نارینهو کې یا زنانهو کې نو هغه ته سند نه ملاوي نو زمونږ د سند دپاره دا شررسونه داری د دا دورې تفیر سند چې کمی یو دا چې زنناانه سند غواړي نو هغه کم چې کم چې درې دورورې و سره کړي. ځکه چې په یو دورا کې پرانده کېږي نه او چې موږ هغی له صن وکوو نو بیا و خله پو دا د پلانی اوستا شاگرد د پټ کې پوهږي نه. نو سند منګار چاله نه ورکو اغه چاله ورکو چې په قران کويږي نو قران باندې چې کويږي اغه نه کم سے کم درې دورې کار دی نو الله بدا لگا لگا بیا پوښ نو چې چا درې دورې کړی نه اغه دې سند نه واړي چې درې دورې کړی او سنده مخ کې اغستې نو هغه دې نه واړي چې درې دورې مکمل شوي او سنده نه اغستې نوغری د خپل نوم د پلار نوم او د محلینوم صفاس پاولی کی او دیت بدر روزو کې دیری هغه راډ راولی کی دوه روزو کې دنه نه ځکه داسنه دونه چې بیا ډکیږي او بیا په دې تصدیقات کیږي ندی باندې وخت لګی ور عظیم بیا لګی نومنګتم بیا غرانه شي نو هغه د رز دوه کې تر اتوار پورې دا سیستم هغه برابر کی مکمل کی نارینه چې کم دی الکان طلبه ما غیره پار خدا شرط ضروری نه خو حکم سه کم, کم چې نور علماء سره دورې کړي خو چې دورې کړي او په پو قران پوریږي نو ټیک دا غویم بیا سند دغستې شي هم دې خپل نمونه ولیکي خپل نوم د پلار نوم د کلینوم صفا صفه محلا سره ولیکي نبي اغا غیره پار ان شاء الله سندونه برابر شي د ختم پره سار به ولغې ته سندونه ملاويږي دا خبر اهم و ضروری و او انشاءالله دا ختم و رز بیا ساته دا ساتهی دا جمعه پا و رز با خیر انشاءالله دا قرآن ختم و آخر و دوانه